إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا منضلله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 Aa'zan ya Allah ayakum min nar Masih Muslimin jama'ahum. Rhamzakum Allah. Tidak terasa satu, dua dan tiga dari teman, dari saudara kita yang sebelumnya duduk bersama kita di majlis ta'lim, ta yang dulu bareng berjalan kita menuju kajian ilmu. Ternyata lebih dulu meninggalkan kita. Lebih dahulu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan perkara yang patut disyukuri. Ketika seseorang meninggal dunia. Masih di atas keislamannya. Ketika seseorang meninggal dunia. Masih menjaga sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan merupakan perkara yang patut untuk disyukuri ketika seseorang meninggal dunia masih melaksanakan, masih melakukan dari syariat-syariat Islam, dari ciri-ciri keislaman dia. Ma'ashirul muslimin rahimakumullah. Masing-masing di antara kita Pasti akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang berbicara di hadapan semuanya ini. Lebih dahulu menghadap Allah azza wa jal. Dan bisa jadi yang mendengarkan. Kali ini lebih dahulu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ketahui. Yang perlu kita jaga. Dan senantiasa kita memohon dan berdoa kepada Allah azza wa jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mencabut nyawa kita Dalam keadaan kita masih di atas agama Islam Dan kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jal Semoga kita meninggal dunia dalam keadaan khusnul khatimah Dikanakan kalau seandainya kematian sudah Tiba Kalau seandainya waktu Ajal kita sudah tiba maka tidak akan diundur tidak akan mundur dalam waktu sesaat makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an wa la Allahu nafsan idza ja'alaha wallahu khabirum bima ta'malun dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengundur tidak akan mengakhirkan sebuah nyawa, sebuah jiwa. Apabila sudah datang waktu kematiannya, sudah datang waktu ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'amalun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti meninggal dunia. Setiap kita pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut, maka tentulah perkara yang naemat, perkara yang kita idam-idamkan, dan perkara yang perlu kita dambakan. Kalau seandainya kita meninggal dunia ditemani dengan amal-amal soleh kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para Sahabat terutama Alaihim Ajman secara khusus, dan kepada kaum Muslimin secara umum. Bahwa ketika seseorang meninggal dunia akan diikuti, akan diantarkan oleh tiga perkara. Yang pertama adalah anggota keluarganya, sanak kerabatnya, teman-temannya. Yang kedua adalah hartanya. Ini yani sebagian kecil dari harta yang dia miliki. Dari kain yang menutupi tubuhnya. Menutupi kain kafan yang digunakan untuk membalutnya. Demikian pula yang terakhir yang akan mengutu dia. Yang akan menghantarkan dia sampai ke liang lahat. Adalah amalannya. Sehingga dua perkara dari keluarga, teman, handai tolan semuanya kembali. Pulang ke rumah-rumah mereka. Demikian pula sebaikan kecil dari harta yang digunakan untuk menyelimuti jasad kita. Itu pun dibawa pulang kembali. Yang akan menemani manusia. Tetap kekal. Dan tetap senantiasa. Bersamanya di alam kubur. Di alam berjah. Itu hanyalah amalannya. Kalau seandainya manusia itu memiliki amal yang baik. Memiliki amal yang soleh. Maka amalannya itu akan menjadi pendamping. Selama dia di alam kubur, di alam barzah. Menjad, memiliki wajah yang baik. Yang bagus. Memiliki pakaian yang baik. Yang bagus. Dan juga memiliki harum yang sangat baik. Harum yang sangat wangi. Ma'asyirul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dengan pula perkara yang sungguh. Patut untuk kita dambakan Dan kita cita Dan Ketika kita meninggal dunia, kita sudah memiliki bekal, kita sudah memiliki tabungan, kita sudah memiliki salah satu perkara yang bisa menjadikan pahalanya terus mengalir ketika ataukah meskipun kita telah terbucur, telah masuk ke dalam alam kubur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadith yang sahih. Jadi yani bahawa apabila manusia itu meninggal dunia, maka semua amalannya akan terputus. Dari amalan solatnya terputus. Dia tidak bisa solat, bahkan disolatkan. Amalan puasanya juga terputus. Dan amal-amal ibadah yang lainnya semua terputus. Kecuali dari tiga perkara kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sodakoh jariah. Sebuah infak, sebuah sodakoh, sebagian dari harta benda kita yang kita keluarkan di jalan Allah Azza wa Jal. Yang kita salurkan untuk kepentingan kaum muslimin yang meskipun kita telah meninggal dunia. Perkara tersebut masih dimanfaatkan. Masih dirasakan oleh kaum muslimin yang masih hidup di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah anak sholah yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga ma'asyur muslimin rahimahkumullah. Di antara perkara-perkara yang akan menemani kita. Dan di antara perkara-perkara yang akan menjadikan kita semakin memiliki banyak pahala. Meskipun kita telah meninggal dunia. Itu tidak pantas. Ataukah tidak boleh bagi setiap Muslim untuk luput darinya ataupun melupakannya? Alhamdulillahiyu Ahdha. Wassalamu'alaikumalaikum. Was Maashirul Ma Muslimin jamatumarahimakumullah. Ketika kita masih hidup di muka bumi ini, ketika Allah Subhanahuwataala masih memberikan kesempatan untuk kita memperbanyak bekal. Untuk kita memperbanyak amal soleh, untuk kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam ayatnya: Wa anfiqu mimma rizqanakum min qabli ayat ya ahdakum al maut, fayakul Rabbil laulah akhrtani ilah aja'lin qarib. فَأَصْدَقَ وَأَكُم مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رِزْقُنَاكُمْ dan infakkanlah dan salurkanlah sebagian dari rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian menjemput kalian sebelum ajal menghampiri kalian Karena kalau seandainya kita telah meninggal dunia. Berapapun harta yang kita tinggalkan itu menjadi hak milik ahli waris kita. Kita sudah tidak memilikinya lagi. Sudah berpindah tangan. Sudah menjadi berbeda pemiliknya. Sehingga ingatlah ma'asyil muslimin. Wa'anfiqu mimma razaqunakum min qabli ayatia ahadakumul maut. Dan infakanlah sedekahkanlah, sarurkanlah sebagian dari harta yang kalian miliki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datang kematian menghampiri kalian. Karena kalau saatnya kematian telah menghampiri, jangan sampai seperti yang Allah azza wa jala firmankan, fayaqula robbik, dia pun akan mengatakan, wahai robbu, laula akhortani ila ajalim qarib, Duhai Rabbku, Duhai Rabb kami, kalau seandainya engkau menunda waktu kematian kami, kalau seandainya engkau mau untuk membangkitkan kami ke muka bumi kembali, Fa'asoddaqa wa'akum solihin, Pasti kami akan bersedekah, pasti kami akan berinfak, pasti kami akan menyalurkan, mengeluarkan sebagian harta yang kami miliki, wa'akum solihin, dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh, kami akan menjadi orang-orang yang taat, akan menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu. Ini merupakan angan-angan belaka, Yang tidak mungkin akan terjadi. Karena ketika seorang sudah meninggal dunia tidak mungkin akan kembali lagi ke muka bumi ini. Ma'asyiral mu muslimin rahimakumullah. Dalam ayatina Allah Azza wa Jalla akhiri. Wallahu khabirun bima ta'amalun. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Sehingga ma'asyal muslimin rahmahkumullah. Tentulah Allah subhanahu wa ta'ala maham mengetahui bahawa manusia itu. Apabila dia dibangkitkan ke muka bumi lagi. Bisa jadi dia malah semakin perbanyak dosa. Bisa jadi dia akan semakin sombong. Akan semakin angkuh. Akan semakin pelit. Untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya. Bukan semuanya. Tidak seperti Abu Bakar Asyiddiq. Yang mengeluarkan harta keseluruhannya. Karena kita yakin tidak ada di antara kita semua yang keimanannya seperti Abu Bakar yang mendapatkan gelar As-Siddiq yang mengeluarkan semua hartanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu ta Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman la syatta fa man a'ta wa taqa wa saddaq bil husna fasanuyassirhu Sesungguhnya amal dan perbuatan kalian berbeda-beda. Ada yang berusaha semaksimal mungkin menghadap atau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan ada yang semaksimal mungkin menjauhkan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang mengeluarkan sebagian hartanya. Mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluarkan sebagian hartanya. Di jalan kepentingan kaum muslimin. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala wa saddaq wattaqo dan dia melakukan ketaatan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dia juga membenarkan mengimani la ilaha illallah dan konsekuensinya dia beriman meyakini adanya hari akhir. Dia beriman dan meyakini adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa sa nu yasiruhu lil yusra. Pasti kami akan memudahkan urusannya. Dimudahkan dalam pencarian rezekinya, Dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dimudahkan jalan menuju al-jannah. Dimudahkan jalan-jalan untuk mendapatkan sekian manfaat, sekian kebaikan di dunia maupun di akhirat. Fasanu yasiruhu lilisra. Dimudahkan semua urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya ma'asyurul muslimin rahimakumullah. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْعُسْرَى Siapa saja yang bakhil yang pelit tidak mengularkan sedikit pun dari hartanya di jalan Allah Azza wa Jal Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengancam kepadanya فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْعُسْرَى Akan kami sulitkan urusannya Akan kami berlakukan urusannya sulit Sulit mencari harta-harta benda, tidak barokah hartanya, tidak barokah keluarganya, dan akan dipermudah jalannya menuju maksiat. akan dimudahkan jalan yang menuju naka, dan akan semakin dijauhkan dari jalan Allah Subhanahuwataala. Maashallul Muslimin rohmatanillah. Masih dalam satu surat ini juga Allah Azza Wajalla menyebutkan. Yang semoga orang-orang yang masih memiliki akal sehat dia sadar dia merenung dan faham maksud dari firman Allah Azza wa Jall Allah Subhanahu wa taala berfirman fa angzartukum narun talazzaa la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla dan kami peringatkan kalian dengan api yang menyala-nyala dengan api neraka, la ya solha ilal asko, tidak akan tidak ada yang akan dimasukkan, dilemparkan ke dalamnya, kecuali orang-orang yang celaka, kecuali orang-orang yang binasa. Siapakah mereka itu? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Allah di kaza bawatawalla, dialah orang-orang yang berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyurah muslimin rahimakumullah. Sebaliknya ketika orang-orang yang beriman. Orang-orang yang meninfatkan sebiakan hartanya di jalan Allah Azza Wa sayujan nabuhal atqa. Alladhi yu'ti ma lahu akan dijauhkan dari api neraka. Akan diselamatkan dari api neraka. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Yang mengeluarkan hartanya. Yang mengeluarkan sebagian hartanya. Dengan mengharap wajah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk membersihkan jiwanya. Untuk membersihkan hartanya. Sehingga ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Sekalagi sebelum kematian menghampiri kita. Sebelum kematian menghampiri kita dan sebelum adanya penyesalan. Maka infalkanlah sebagian dari harta yang kita miliki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyilul muslimin rahimakumullah. Tentulah kita memohon kepada Allah azza wa jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala matikan kita semua. Dan mencabut nyawa kita kita semua dalam keadaan khusunul khotimah. Dalam keadaan di atas Islam, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi alamin.